Gjdo lëvdatë dhe falëndërim dhe mirë njohje Më e plotë është vetëm për Zotin tonë Allahum Gjelle Gjelalu Salavata dhe selamat Begatit dhe përshundetjet janë për pengamberin tonë Muhammedin Alehi Salatu dhe Selam Pasajnë bishok të ti Sahabët e ndërshëm Radhi Allahu Anhu Dhe gjdo besimtari cili e ndjekë rrugën e ti me të mira Delin e ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar Vallëzart të nderuar, jam aty. Do të vazhdojmë të ndajmë në disa minuta në këtë ditë të mdhëjta të Zotit të Barëkëtuat e Ala, ditë të Ramazanit, ku fillimisht të lutsim Zotin Donxhel Xhelalu që Zoti të pranon dhe të bën qabul këtë sakrificat tona, agjërimin, namazin dhe çdo vepër të mirë që ne mundohemi me vapur hir të Zotit të Barëkëtuat e Ala. Sa për informacion, sot është iftari 20 dhe nata 21. Dhe nata e 21 e Ramazanit është nata e parë e djeqit. Dhe këtë e sholëm se shpeshar pysin vlezit musliman, nata e parë e djeqit është niftarin e 20. Në njëzet e iftarë është njës të një të një, e njështë njët a njët a natë është nata parë e djeqit. E nëse dhëtë dikush se ka mundësi Ramazanin dhe njëheri ka njështë nëndit, qish ka mundësi mu logaritë kjo dhejt djeqe? më ka thënë ana e llogarisim nga 21-ta, domthonë rrezikojmë me çaj në 9 ditë fundit, doni har 10 net. Domthonë 10 apo 9. Kan thënë dietarët, këto arabët 9 si thua 10. 9 si thua 10. A do të sjoj? Domthonë sonte me lejnën e Zotit te barekehu taala, him në 10-çin e fundit e çdihet vlera e këtyre 10-çe. Skemi kohë me me shpjeguar për vlerat të këtyre kty, netëve, neve kemi fol ku ka pas mundësi dhe i keni të njore, keni të gjuhe vera. Dë të vazhdojmë me biografi jeshkrimet të muslimanve. Thamë se jeshkrimet dhe zër janë shumë të rëndësishme. Allahu Gjelle Gjelluhu imanin e besimtarve, besimin e muslimanve e ka forcu në Kur'an në përmjet shumë faktorve. Faktori univers, faktori ajet, faktori Kur'an, faktori pengamberë. Por ndër faktor që Allahu Gjellegjellu i ka forcu besimtarët në fejnë të tërë është historia Andëne ka të regu Allahu Gjellegjellu bollëk të historisë në Kur'an Madje djetarë kanë dhanë nje treta e Kur'anit të Allahu Gjellegjellu është histori Merë lezën e Kur'anin, mediton e Kur'anin, Kur'an është histori u lezën Ademi, Nuhi, Shuaibi, Hudi, Salihu, Dawudi Sulaimani, Musa i e Isa. Gjore doktor, çka janë historitë? Andaj edhe njëjt historitë besimtarëve, dijetarëve, burrave të pastë këtij umeti për të farë argumentojnë për forcimin të imanit. Andaj Saidi bin Musaid çka thonte? Unë kur e lexoj historinë e Omerit, kur e mëshoj historinë e Omerit, unë mëdroj Allahun xhel xelaluh. Kur unë mundohem me e përcjell çka ka bo Omr Khatabi, unë vetëm se i kumba te Sbih. Iqumthan Allahu subhanallahu. I, subhan Allah, i madi e Azot. Vonse rruga e Allahut është rruga e pejgamberit alayhisallatu wasallam. E rruga e pejgamberit cila është është rruga e Abubekrit dhe Omarit al-Khattabit radiyallahu anhuma wa ardhahuma. Andajër ti ku shtojm shumë rëndësi këto rregjërave, pasi historia është shumë e fuqishme dhe shumë gjurmëlëndëse në zemrat e muslimanëve. Sot personitetin që ai kemi zgjedh është personet shumë i madh. Madje nuk kemi ndalme ato pika që i, i kemi gjithmonë fun, në fond nësimët, nga se gjdo fjale këti njëri u mësim adhe djetarë kanë than se urëtësia është vendosë në gjuhën e këti njëri djetarë kërë kanë pa këtë njëri kanë dëshmu se kënë njëri Allahu Gjelleluhu ja ka qelë dhe më thanë urëtësin, ka folë me urëtësi dhe lisa i kanë thanë në disa djetarët, fjale të tua ingjasojnë fjale të pengamberve arehimu salatu e salatu Allada që shiko, mendojt me sahabe, mendojt me, me, me tabiin, profitoj njeriu ju, derisa jua e tij, injacson juos për ngambar veç sa është e madhe kjo. Allada do ta shohim në një rrit të madh dhe kërkoj një përshëndrim më të theksuar ti përcjellim mirë këtë fjalë tek njeriu. Këtë, këtë fjalë e këtij njeriu. Ka lind në kohën e Abdullah ibn Zubairit dhe Abdullah ibn Omerit. Ka lind në kohën e Abdullah ibn Zubairit dhe Abdullah Iben, Omeri në mëllonë dikur në vitët ma, ma ndëj 4 djetave. Andëj 4 djetave. Dhe djetarët kanë danë, përshkak se ka qenë nga uh, robrit, e liruar dhe nuk i djetë dhe të lindja. Ma djetë disa djetarët, të se të kanë qenë të njohër për, për malon, të lirë, me fisë, nuk i djetë dhe të lindja saktë, nga se në atë kohë vlezër, deri në kriimin e njërë regjistrimeve dhe evidencave në kohën e Muawjes nuk janë shënuar datë lindje. Kur ka lind njeriu nuk është shënuar data lindja. Andaj për shkak të kësaj e përmend pejgamberi alayhisallahu selam ka polemik të madhe kur ka lind. Kur ka lind. Çdo mujh që ekziston te Muive ka mendim ti çat mujh kalinda e sallallahu selam. Po normalisht si nidit kalin. Andaj dietarë dhe se kan thon kur ka lind dikush te arabët e vjetër nuk kanë marr regjistrime. Nuk kanë marr regjistrime. Thuat salamatu Ibnu Dinar Selametu Ibnu Dinar Nihët të musliman Ebu Hazim Nihët tek muslimanet Me nofëkën Ebu Hazim Thot imam dhe hebiju Ebu Hazim Selametu Ibnu Dinar El Imamul Qudua Imam edhe Shemboltir Shikofle zër imamave djetarë Nuk i ikim këto përshkrime Imam, shemboltir Dësë janë, janë meselet të silat Duhet të theksohën Thot imam dhe e biu Elwaid Dhe mon, kjo qka ne i themi Vajz, i themi vajz Si ka në thonë të kaluar nëm dhe zër Kshil Dhe mon, me talon një nësi hat Thot imam dhe e biu Ka qenë mjeshtëri kshilave Shejkhull Medinët i nëbëhije Ka qenë hoxha i Medinës Për nga më veriton Montani kemi Dbojme në një personiteti si ka letu Në Medinët dhe përmendom se njësë të Medinës lezër, deri në kohë në Imam Ahmedit dhe deri në kohë në Ebu Hanifës dhe mund kërë është bartë ilmi nga Medinja dhe Mekja në Irak dhe mund kërë ku ka qenë baza? baza ka qenë Mekë dhe Medinë Mekë dhe Medinë anëdhe thot imam dhe ebiu hoja i Medinës pengamberi tonë sallallahu aleyhi wa sellem el-makhzumi me ulahëm Ka qenë nga fisi mëkëzum me më alans Fisi mëkëzum dhe zërkush është? Fisi khalit milu e lirit Fisi khalit e milu e lirit Dhe këta njerëz dhe ku kanë ardh Dhe mund Robë të liruar Qaj fis qka e ka liru e ka bo e ka bo mik Qaj fis qka e ka liru e ka bo mik El a'raj Dhe një e shpash me këtë temen el a'raj Kemi do gjuhe do është? Imam el a'raj Që dhe mund el a'raj Aj qka qalon Qalon shkepon Ka shkepu Dhe, thot ima mve e biu El, ef, zërë Dhe ka pas, domon Kur rizin e, e E frim, e lakum Unë ka qenjë, domon E joj drej Ka qenjë, domon dhe, dhe këtë vëzër, pse i përmenin djetarë Se këtë janë hakikate E shuhim dhisa njësë, përshim më dhot O gjë pse akon kime këtë të met O gjë pse kjo e ka post të met Që akon djetarë djetar, Dhe zërë, djetarë, ju rasisti përmenin Shiko, ka qalu Shiko korizën e ka të gjertë jashtë me gjithë ta imami muslimane nga se imam lëku vëzër nuk ome eftyrat heshme e me si të bukur e me petka ome dëvoqëmëri dhe ilmë me ju tutë Allahu Gjeli Gjelalu se këtë kryim i bukur apo i shumtuar është zxedje zotë të skipas në tas zxedje të skipas në tas zxedje Allahu Gjelalu ka kryu një vesurot mirë po vepat të i ban pun të i ban adhe Allahu Gjelalu njerëzit i vleson me me e, vepra al qas al zahed ka tregu ngjarje dhe ka thënë asket dhe e ka ruajtur hadithin e pejgamberis sallallahu alaihi dhe selam ai ka transmetuar dietar ibom abu daudi tikmidiu hadith nga nga ky njeri ka taku eh, sahl ibn sa'din sa shoq i pejgamberis sallallahu sellem nga i cili ka ka dhuein do shiko vëzhat shiko sa preciz kan thënë ky njeri e ka taku e ka pa Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, sahabe, Abdullah ibn Umeri, edhe një grup tjetër të sahabeve. Mir po kur kanë ardhur dhjetor të hadithit, ka thonë ky vetë spini sahabës ka thonë hadith. Majid Jallin vet Abdulazizin, ka pasni Jall Abdulaziz ibn Salama ibn Dina. E kanë pyet ata që kanë ardhur më vonë, babajot i kan thonë Salemeja. A ka dëgjuarë vebi Hurairus? Ka thonë kush të po ty se kamur baba jem elm, i jashtas sehel ibn i Saadit, rren. Fa precizitej të vëzëm. Sot njërzit një takim me pas, një të palme me pas, thot, fjall, sot, e, i dini, shimu, i rriti njërzit mua vetër. A dojë ki ka pas a habe, por nuk e ka, ka prej atëse unë kam të regu e ilm prej, prej të gjithëve. Sot, thot, musab ibn i Abdilla e Zubejri, thot, e bu hazin, bazën e konë nga persianë, nanën e konë romakë, nga roma, rmake dhe ka qenë i liruar i liruar nga rubria unë dhe kanë zonë rob pas e i liru, pas e ka, ka e tunë me dine pas e e është bo alim këja në është kar, ka qenë zeshkan ka qenë zeshkan kjo dhe zhe ka qenë përshkrimi i selemetu imnu dinar kënjë riv dhe zhenë shumë i mar ka mërë ilmë piktina një një një prejo gjallallë shka ja përmendëm, la jështë Sufjanë e Theurik elm kamor piktin dhe një dietar tjetër i madh kamor elm piktina dhe sufian ibn ujein dhe ta bein tmudei kamor ibn piktina ka qenë selametu ibnudinar pray o javall se kanë përcjell hadithin dhe kanë përcjell këshilla nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tani do të përmend çka kanë ky amanet me amanat, cilat pikë ka ky dallohu çfarë personaliteti është se ka kuptuar feën e Zotit te bareke we taala thot imam dhahabiu Thot imnu ujene Thoshte Ebu Hazim Selametu imnu dinar Inni le e idhu Wa ma ara ma udihan Wa ma uridu illa nefsi Ka dhan Ebu Hazim Shpashar unë japë nësihat Shpashar japë nësihat Dhe unë Nuk e synoj me këtë nësihat Poz vetëm Dhe unë, bon, unë i u drejtojmë njerëze Shemun, mos një kështu Bon një kështu Kini vriga lomë Unë edhe pse u drejtohem njerëzve, unë në jetën e kam vetën. Do është për çdo njerëz, për shembull, gjithë, sidomos ato që kanë të ndërlikuar emocionalisht, e kanë problem për shembull. Ti si e nxjerrni atë ditë, thotë do gjo, kujt ja gjuajt këtë ditë? Ti ç'ka mund sinë në njërmë shkëta ditë, pata kujt ja gjuajt këtë? E nxjerrni vjet, thotë me kanë ne kia. Me kërkan, me vetën. Po mund të the kështu. Njëri e nxjerr diçka dhe nuk e sino pos vetën. Ta ta nuk e di pos Allahu i xhelalu. Ala këngëri ka thonë, unë shpesh jap voz, shpesh jap dërs. Amo nuk anim pse si u ju drejton ajve, unë vetën e synoj, që kur çortoj, kur këshilloj, edhe pse drejtimi ngase kjo është, kështo e ka, lan Allahu më u drejtu të errëve, amun e vetën e kam përçollim. E tani si kur do ta shikojmë na sicilit Pineve, kur shkruajm, kur japin nasihat, kur i kallzojm dikujt diçka, a kemi përçollim vetë apo edhe kur thonë na do të më morë me veten e kemi përçollim tjetrin? A ndodhet kështu? dani arna shruina o jo njerz merru me veten. Amba ata mu mor me veten, ty ti skineu jo mu mor me veten. O okay, kjo e ndërlikim qe duhet besimtari me mjeku dhe me lut Allahu xheli xhelalu me shëru. Ka shumë fjalë, zot, nuk dia do ta arria un kam dëshirë krejt me i përmend, pastaj nëse na në jet koha do ta tregojmë edhe një bisedë kur ka shku me bë hax Sulejman ibn Abdul Malik ibn Marwan kur ka bë hax ky xhalife i Umayyave e ka taku Abu Hazim Medine. Dhe shumëi se si e ka ngrifë Khalifej ka ard Dhe asë që e ka këshyr Asë që është mirë me ta Dere se e ka lipë khalifja Ne e me këtë njëri Nëse në prëmë të në kohët Dhe të përmenjme edhe këtë bisej Thot imam dhehebi Ka thonë Ebu Hazim Seleme të ibnudinar Ka thonë i shtet dhe të dini Ka thonë kohën Në që ka ne jetoj Ndih ma fetare edhe ndih ma e dunjas o shumë rall rall e rallë rallë dikush një mëndin dhe rallë dikush një mënd fejë ku ka jetu këtë vëzër? ka pasë a halë me pak i kohë në ton satë një mënd dikush tije me, me, me majtë fejë shumë pak ma dje dhe dunjan i kanë thonë okej okay, fedelik që ka i të thonë? që shpe thukë ta? ka do kështu sa i përket fejes rallë ti gjeni dikush që të asë gjatë dorën jonë zënëri u don me marr fein Allahu xhel xhelal. Sa njerëz do ta zgjatin dorën? Po, jo kështu. Thuaj sa njerëz ta doin me ta kapur dorën, ça çka e kije? Shumë, nazar. Ata njerëz që po shjem nuk ndihmojnë për fe, nuk ndihmojnë timu kanë takvali, nuk ndihmojnë timi haramëve. E kundërta doin mëse te pra, rre e kështu më ra. Ata e gaton, kjo është ai përket fejes. Ka dhën ai përket dunjajs. Wallahi ka dhën nuk e zgjat ti dorën diçka dunjaj. Vetëm sa e gjeni një të prish, kamri para tej. Që sot ndunjo. Çka dush me botë? Vetëm sa e gjeni njëri, palate kamri aty. Për njerëzve të kësaj bote. Allë gallon, sa vështirësh me botë, ndunjon, po sa vështirësh me botë edhe edhe fe. Donë, qëllimi kur është kësaj. Nëse do ti me botë feën e pastër, apo e ndunjon e pastër. Halla. Atë ljon yrzin. Sllaj. Ti natin ndërlikohen, mundon me ta prish e kështu me radhë nëse njëzë vëzët kanë të abjate të ndërlikuara gjithashtu ka ardhë prej fjallëve të seleme të mnudin arhë ka thonë seleme mbretë trit nuk kanë shok mbretë trit nuk kanë shok dhe kërre kanë komendu djetarë pse ka thonë mbretë nuk kanë shok dhe ne e përmenë nuk të e kimi përmenë maherët djetarë kanë thonë të parë të u mejtë vëzër kër i apin në sihatët, i apin shkurt vinë më vonë djetarë sikur ha dit te pejgamberi sallallahu alajhi keni po pejgamber sam e një Cikur ka thonë hadith sikur imam shafiu ka thonë hadithi inna al a'malu binniyat ve pra din sipas niyetit kjo duhet si po po t'u shpjegoj me vullime se nje sto ve pra sipas niyetit po çish po ktheja çdo mos me pas niyet kotësh edhe shumë para muslimanëve thoshin njerëz o ti si mos ke niyet mos u lodh ti pa niyet nuk shpërblej no, Allahu xhela wale nuk nuk e marrti asha iteli pa niyet A në e dheze për të fjarë të një kanë shkurë të, qive që ka të thonë, mbretërit nuk kanë shokë. Njësë ka janë mbretë, kryetarë, s'kanë shokë. Ka të thonë njëtarë, qka të thonë ki? Ka thonë mbretërit dheze, kanë vetëm njësë ka ju bindën, ama shokë, s'ka. Pse, sa i zdo di kanë, mi kanë rival me ta. A shokë jo e dë një arë rival. Kini po, kjo në vlejnë për qdo kanë dheze, i qini do mu bo mbretë. A një E këni po një njëri, hajtë e që e dikantë shka e ka një shok që njëzët vjetë. O shë fështirë. Imam Ahmed, rahimë Allah, ka thonë me grujën teme si në përla asë për një fjalë dhe vetë, në iqë. Kjo është shokë. Asë për një fjalë si mirë rogë. Asë njëzë dhe vëzë e kur martohën që a bojë. Ala përmërit e shpija një, një konflikte kanë kur më nin mos flasim kur di vaje pas vjet mos flasim 20 vjet po me gryen te me Allahu tha te pas mshiru kur i ka vdej ky ka than fëmijëve vet 20 vjet kam jetuar me ndajave me ni fjalë sen rrok mos flasim njerëz zollaz mos me fjalë zion çka bojn çka bojn domodin mu munon luv bon luv agruja e ka burre ka allado se shikoi çka ka than seleme mbretni xhanshok etimate keni vau disa njerëz por çdo vit i ndron shok sa i do mu bo mbëm bret e kur do mu bo mbëm bret ti njës nuk tri në mbëzër ma e men për me pas një shok dush me toleru a i dhe njerë a i sëndë ba muslimak, të robë ti je disa njës a ti që ishtë dojmë mbëm muslimat qëka të të amone edhe momentin qëka ti për qimull ku ka dhe se ki mirë hac e po ti që shtu si tjetojshat ti ki me dek vet s'ka me dash kur kush a doj kujdejz që ka dhën veç mbërëtnit s' dhe haset gjiju shkara hati a i shkana zili qar shkara hati pse filani e ka rogun qe kac pse filani janë qe këtë post pse filani e ka qe këtë pun no? a i vesh me pse i amire dë njarë i shprej dë njarë si shprej ato qe ka thonë se dhe me ka thonë a i shkana zili qar shkara hati asara hati në ka veze njëri u shkana zili qar e shani të pasur e shani janin qi ka një pasuri plojeve të ndryshme thotë zotim reka thonë që në ndonë une, asma ka mërmue, që të da përmenime dhe të risku, si e ka perceptu selëm e të bigninat, risku në Allaho, sa jemi të nevojshë në vezëm këto kora, me i regullu mentalitetet tona, sa e që regullojmë në vetën, dhe në ahupra hatia, tu i gjithë përgjigjet e pykjeve tona, a thu filani ka, a thu alani pse, po, aja ka vë një zët, aja rrubë, aja ka donë, Qimull, na, pëse, pëse engarkojnë vetë vetë me pyqë që s'mojnë me më dhanë përgjigje? S'mojnë me më dhanë përgjigje? Ane ka dhanë, ziliqari, nuk karë hati, dhe në fund ka dhanë në këtë jali, uën nadharu fil avakib të lqihul uqul, dhe me i mendu njeri ju për fundimet e zhvillan menqurien. Ka dhanë djetarët, e ka përcëdhen për fundimet e gjëralë. Për shemb, Allahu i dha në Kur'an atë, shikoni si ka përfunduar Firauni. Shikoni si ka përfunduar populli i Nuhit, populli i Hudit, populli i Lutit. Përfundimet janë shumë nocive ashtu. Njerëzit me fillim të habitën, ama harrojë përfundimin. Apo, për shembull, njerëzit kur e shohin sot kryetarën, ata thënë që ka forcë. Pak më ande historisë me kalu, edhe Firauni ka pasur forcë. Ku është Firauni? Është gjyti i Allahut. Ku populli i Adit? Populli i Adit, 30 metra njerëj ka ndërtu nga për kodra, loj, loj, e, e, shtije dhe palati, ku janë atë njërë zëlezër? Nërtok. A të vojnë ti problemat asot? Zbaj problem. Asë nuk Allah u gjitha thënë surën taha, a jaunin zanin dë njanit, që ka dek? Sja një zanin. A dhe që ka thonë, seleme? Ka thonë, me e meditu funin, që kur tje e mediton, sikur që tha, personiteti cimin, e kishmi në, dherëci në kaluar, qëfar tha aj? ojë njëzë, rabi e më hëthej, ta kujton e vdekën, se kjo i shosë shumë pun, kër njerë e mëndonë që kam e vdekë, vë Allah i smirët me shumë pun, adhe ka thonë, njëse ju i meditoni, për fundimet, do t'ju zhvillohet inteligenca, intelekt, menquria. Gjithashtu ka ardhë nga fjalët e mirat të selembe të imi dinarit, ka thonë, asë njerë i pre njerëzhe zvohët djetarë, dhejrë sa të pëllëtso Si. Dhe sa deplocoje 300. Keni pa njerëzve sot sa mendojn sa shpejt? Po dubona holj, alhamdulillah. Kam Facebook, po porcelë njerëzit, kam statusa. Kot mu a vete. Vazh tetëneni doxhësh me çësën e muahbet dietar, Djet me dit librin e Allahut, me dit sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çësa çësa e dietar, domon, si e përmendën Sufjan e, e Thauri, "Gjap ka urinua." Refiqis Allahu Jellal Jalal. Ka don pa la mendon me pas një hadith e mi utut dikujna me kalduat hadith. Qysh del para zoti gjeli gjelari? Në da meselja shumë e madhe. Ka thanë, nuk bëhot njeri alim dhe sa ti plëcojë tri cilci. Cia da në tri cilci. Ka thanë e para. Kjo dhe zërë metodologi. Mon ti nuk mund është më shkollu pa i pasë në tri cilci. E para. Ka thanë, la të bëghi, ala me më faukak. Mos u kaldo, me ndje madhë, dhe mos u hi hip, mon, me fodullëk, ati i cili është mbytije. A mos atë atëriçka është më i dishhim se ti. Mos u mundotimi u ka dhënë se ti e mandataj. Se kurson përfiton çështën. Se, se, se ti nëse i ka thosh mësuesit, hoqës, dhe etarit, hafuzit, se ti po dimë më shumë. Ai ti mundesh më u ka dhënë, nuk ka problem. Problemi ti e ke atë çka ti sunëzi, cila është. Ai të privon pi elmin, sikish ka i bë. S'ta jap morale elmin. S'ta jap elmin. Në në kohën tonë bashkëore vete kemi pa hoxhën që nxitë arabën. A i ka e në të dush me lutë me të dhëndetës, se stjepaj. A dhe a i nuk e ka gajle. A i nuk e ka gajle. Andaj selle me pri fjarën që i ka thënë, kër i ka për po njësë, disa njësë të ukrenu, ka thënë, ojë njësë, kini frikë allahë, kërë zdis njësë, në alët pazari. Disa njësë me nëjnë se, kërë zdis une, bota në alët. Dili në alët, hana në alët. Jo, mërë, ka dek për nga mërë A do të thej desh shkon mos mendo e mendon vetën që pa ti zbahohet, pa ti shkohet, gjithçka vonez. Vetëm për Allahun te barekuhu tealla zbahohet kjo. Subhanallahu teala. A degëdhon? Ai çash mandal se ti mos yumbaj më të madh. E drita për qelësive. Ka thonë, mos e nënçmo atë çka m'i vogël se ti. Që ti mundosh me jetë di kan çka dima pa. Çka është më më ulse ti? Ka thonë, mos e nënçmo. Nënçmimi vëzërt nuk sjell para çast. Përshmin me me thonë ndikush Eksu me ratë Pas e ka thanë Edhe zbaho është djetar Derisa për ilmin tanë Mos të asynosh këtë dunja Kjo dhe zër Vlen për dijen fetare Po edhe për dica dje Shkencore edhe natyror Dhe kësaj bote Në me thonë Njeri ju në ilmin e ti Zut me sënu dunja E kjo është që i takon zemrave Nuk duhet njeri ju dhe zër Me, me edasht Adhe ka thanë Sallallahu aleyhi sallem Adhinës e nga zhëri Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kushë kërkon këtë ilm, Quranit, hadithi, për njërzi, për të ka di ul, Kur'an, ka hadith, por më shtyi me njerzi. Por më ikti fyrat e njerëzve ka vjetja. Shkolla për më ikti fyrat e njerëzve ka vjetja. Sa njerëz dëshirojnë njerëz më mor me ta, nuk kanëim fokus. Me çfarë dëshmimi? Me çfarë dëshmimi? Ka thën Allah sallallahu selam, ah hinzar. Ah hinzar. Allah ka thon selama, pak të triti, hoç s'ka mundsi, më bó. E di vetë Ka këshilua Ebu Hazin se lëmetu i më dinar dhe ju ka thonë njërzve Ma ahbepte enjeku në ma akefil e akhira fe trukhu e liom Ka thonë Atë punë që ka zdo me tranu në akhiret leje sot dhe ka thonë Qudi me njërzit Thojnë zdojna me dek dheri sa të pëndohme dhe nuk pëndohen dheri sa së dhejsin Shkjo dhe zë fa fjale Shkjo dhe zë fa fjale Nive Ali, ka qenë çudi me njerëzit. Thoi çdojna me drejt derisa të pendova. Do të thon inshallah Allahs na marr shpirtin çdo të kon, se kam kam në sallok, kam xhuna, inshallah pendon edhe vdes. Amba ata nuk pendon derisa të vdesi. Çka je tu dash? Ti thu, mi thon diku çot. A do me dek? Thot apo duhet me përgatit diçka? Po jo duhet me përgatit. U pendova, mi lën xhuna, mi lën shumë shumë zullumë kështu me radh. Ata pendon, ju thot pritet se kam edhe pak va. E, po ti çdo me dek? Dersa të pendosh, as ti nuk po pendon, derisa ka menzon vdekja. E kurzohet vdekja nuk pranon pendimin. A kuptoni ku është ku unë? Domthon, fjali, selam. Domthon, o unjas, nëse doni të më pendu, pendohuni me një natë. E mosë lini më vonë. Ai se doni me dek po penduë. Allahu gjerali ka thënë në Kur'an, kur ti vjen një hori për njerëzit e vdekja, thotë qaala rabbirjiun. O zot, kthem edhe një herë. S'kthem Allahu i Gjallëzali. A dhe ka thënë, nëse do të diçka mësë me të ranu në akhirat, ku mund është me lanë, atjesë në le. Nëse ke morë, vejpër, që të ranon në akhirat, me veti, atjesë në gjurë, më në është me gjurë, cë në gjurë. Dhe nëse ka thënë Allah u qëllëvarën në Koran, se do të flasin njërzve gjyntyrët. Shemë, ka prejkë me dorë, ka prejkë me kamë, ka shikun me si. Fol gjyntyra, fol dora, unë e këm prejkë, unë e kum shkel, Deri sa njeri ju rëvotot me gjimtyrë të veta, pëse e keba, pëse po folë, pëse e keba. A dhe që ka thënë, kjo punë e lejta, që ka zdo me pas në khirat, lej e këtu, lej e mos bar. e barë, zdo vjena i ratë ajo. A të që ka se keba, zdo vjena, që ka thënë Allahu të barë e kjo e tela, për zullumë qartë, ma dhe këtë Alehi Mussema. Kur dhe si zullumë qartë të Allahu qeni gjelalu, nuk qanë qilë e astoka. Abdullah ibn Abbas i ka thënë radhiyallahu an, çka transmetojmë në Ibn Ujjeriri, ka, ka thënë nuk vdesni në besimtar vetëm se e çojnë kit vendin ku ka shkret. A mund të paramendojë? Ku që hesti si besimtar? Kudo që ka shkuar, në besimtar. Kan me çaj advent sa toka vëze, toka, toka fizike, çka ka dhëju Allahu i qelore. Ku e marrë rrëzëti? E marr për besimin e njerëzve. Për shembull xhamia vëze. Xhamin xhemati e ban xhami. Sa i pëndri është objekt O shmor, mundu m'prish kjo. Andaj çka pa sallallahu aleyhi selle. Çaqja me gjithë çndrin e vet, besimtari është bon. më i shëndet, se çaqja për besimtarin u bó. Apo, u mos m'gon besimtari ut tokaj, Allahu e shkatron një dit. Andaj Sadullah ni Abasi çka ka për besimtarëve? Ku ka kalu dodh në vend kur të vdese e çaqje, se për mallon për atë njerëz. Allahu nuk vë fitënë. Kto xhamia vëzë. Dëshmoj ditën e xhikimin. Po në, në Zot afal. Unë jam dushmitarë, se mbimu e, ka, ka fal, mbimu e u ka falë, mbimu e u ka falë. Andoj që ka tha Seleme, që ka zdoni me pas në ahirat, punët jeshtë, matematikët jeshtë, leje, leje dhe rahatosh, nuk dhjenë, nuk dhjenë me tyje. Gjithashtu, ka thamë, prej fjarët i satë kanarën nga Selemetu, Ibnu Dinarë, ka thamë, ajo që ka Allahus më ka dhamë për du, dunjansë, është begati më e madhe se sa atët që më ka dhamë. An, atë qëka së më ka dhënë zotit, pitu njëhas Për mu që kjo më se dhënë o më bega ti Sa këtë qëka e prejkë jone Ka dhënë pëse Ka dhënë që i këmë pa po shumë njerëzi Me këtë qëka e prejkin janë shkatrua Dhe zërë, a ka munë si njëri ju jo më shkatru Me një diçka shka se zotënon Jo Andë shka tha sallallahu alaihi vësallem Fukaratë u metit tim Hinë gjennet 500 jetë për para zingi inave Pëse ashtu sa i s'ka me s'ka më në shkatru nga edhe me daj përshimull disa njës përshimull si e përmanë me të zuhdi fukaraja fështire ka më konë zahit apo mund numru nga zahitat pëse përsa i s'ka zahit lëk jo mus me pas a i s'ka në senz e djetarë ka në zahit jo kur ka përshimull njëni përshimull s'ka pasurin thotu në elhamdullat se du pasurin Ta shë është problem ti me të besu se ti se kije. Ama kur njani e ka, edhe itë se vanë madhë. E atërë thëmë, që kjo zahit, a s'ket, pëse? Që kjo edhe e ka dhe se do. A kur se ka, është problem me, me, me qenë kjo të monë kriterë. A, a është a s'ket, a po jo? A dhe ka thënë, kur mu Allah, unë um privon, pinit mirë kësa i bote. Ka thënë, unë e këtë më shumë e logariti, nime, se sa kur ma jenë. Kjo ka si në prej fjallëve të, Selamet më dinarë Në dhe për e dhe dhe dhe zër, që këne kjo Kjo, kjo felita në shka bjerë O, është prej problem, matë muajtë Dësatë nësë pëmunan me, në mojë me gjithë një mes Karë njëri, thotë Abdurrahman ibn Zeyri, thot, Ithash, i më zejri Më eslem, thotë I thash e bi hazinit Selametu i më dinarë I thash Jam mërëzit shumë Më ka kopë në mërëzit shumë e madhe Ka dhanë u e ma huë I abë në e khinë Tha, o dhe jam, Ka than, hopi li dunja Pse për du dunjan Po mërzit, pse për du dunjan Ketë bol Ata ri ka than kështu Sele me dunje Ketë pyjtë e kete ban dhe zër O gjotë qysh mësme dash dunjan O gjotë qysh me ek dunjan pizemre Ek së të mëra Seleve të bë në dinar E ka than në gjëvado Në dialog, drejt për drejt Ka than, shiko Dije, se unë Nuk e çortoj vetëm, por një diçka çka Allahu më ka bën dashme. Shikova sgughani tashi. Kipi thot, un jam mundi se e kam pe do dunjë. Ki ka thon, shikoj, un e, sa i përket mua, s'e ditun vetëm. Un nuk e çortoj vetëm, por diçka çka Allahu më ka bën dashme. E cila ajo dunjaja. Kush e ka bën dashme vlezër dunjat e neve? Zoti. Kush ta ka bën ti dashme bukën? Po Zoti. Kush e ka bën dashme ti pijën? Zoti. Kush e ka bën ti dashme Gjinin e kundrë dhe e kundrë ta Allahu u gjele gjele Ku që e ka bët dashme komoditetin Parqet Shëtitjen, zbavitjen, artimi Ku që e ka bët dashme Ku që e ka installu Kriju të neve këtë instik... Zotit e bare kjo të ala Ka përshë nuk e ka një pjesë që ka eke nana Apo e ka një pjesë që ka eke nina Allahu u gjele ka kriju këto Ate e galon, shiko Nisan që ka e ka bët Allah u të na Unë nuk e qërtoj për këtë punë vetë vetë Unë, unë, jam si ti, edhe unë edhe dunjë, Djenë Allah e qatë habbe behadihit dunja i lejna Allahune ka po të dashmineve këtë dunja Atër kod e fekti, ka të në shikoh Ne duhet me të qërtu vetë vetën Por diska tjetër Që ti e dhe dunjanë, mos e qërto vetë vetën Durnjanja shka, dhe, haje, pije, bardhanja, kratësi Eksë të mëra, epsit e kse dunjanja Që i do t'i këto, është në regullë Qa Allah i ka vendosë dhe ti s'munësh mishkula, dhe Ma di Allahu Gjeli Gjelallu në Koran mës me dash burri grujen, mës me pas të rheqen nga burri ndërshkot. Popullin e lutit dhe zeshaj ka bo. Nëse ti e me diton, se e ka dënu Allahu popullin e lutit? Se Allahu e ka instalu, edhe ka kryu të këta me dash grujen, ado e ka ndru me burr, ka Allahu ka ndërshku. A daj ti të shuri që ka vendos Allah Allahu dhe e që aty. E që ka duhet, tani ka dhënë, duhet i që ka tjetër me vrëna, ka dhënë kështo, dashurin që e ka vendos Allahu për këtë dunja të këneve ta marrë një mna atë që ka se do Allahu ha? Bon. Allahu tash të ti ka vendos dashurin për këtë botë ti për këta musë mërzit ti mërzitu tash të dash këtë dunja mëse marrë haramin marrë hava kjo është të të takon tijë atë dhe ka tonë ti mërzitu që mësë ta mërzhë diçka nuk e do Allahu të bare kjo e tërë për që i mëlle zërë mes martesës dhe zhinasë Nëse dalmi nga, do të thonë, nga trajtimi fetar, realisht kjo preke, kjo preke. Per Allahu kta e ka thujt halal, shpërblim martesë. Zinon nga von dashkim dhe Allahu xhelahuallahu ka përgatitur gëzaj për të Cilje dalimi? Cilje dalimi, së kje ka njerëz. Cili është dallimi? Cili është dallimi vëza? Dallimi është që e kam marr me emër Zotit, e kam bë haram. Atë e ka thonë, ti mësum mos e ditë punë, ti marrësh të halal. Ka thonë dhe morzitu ç diçka ka don Allah me nxjerrna pikë saj dunjoje e na mos ta nxjerrna Sheh Allahu Jellala e ka vërtet njeriu të dashur pasuni dhe ka thon ja pesëqate thash ti një pjesë do do ti ti tyje, më dëvet tyje mos më koshëri atë ti çdo hiç me dëm më vëshë ka dhan ka thon, thon morzito që ti e do dunjo ah ma kur thoi nxjerr sta nxjere kjo, kjo është ajo çiko kjo është ajo menaxhimi i dunjojes ti duje dhe smunesh pas me dashë ke dunjo Allahu ibn Aqil i ka thon Aiçka ka thot se du dunya nuk o tamam ose du po, o ranc. Dua. Ibn Aqil, gatari i madhi muslimanëve. Ka thon aiçka ka thot, un se du dunya, asa njerëz thon, s'dua, s'dua. U rrein, hap ta zgjën. Cjm u Ahabti. O ke dunya, a pe uyti? Po, po ke dunya. E kështu vron. Ka thot, "Orrain, o nuk o tamam." Po, aiçka e çmendur. Munet munet mos me mos me dash prej natyrëve të kësaj bote. A do ke ka thën prej fjalëve të uh, Ibn ëbë në dinarit selamatu, ëbë në dinar pas e ka thënë fund, nëse na e bëjmë këtë, s'na bën zarar kurrë. Nëse na bë, nëse na e përdorim hallallin dhe e nxjerrni pei dashurisë, pe asaj dashuris, çka e kemi, edhe pse e doj, palla pa e kalip nxjerre, pa dhanë më nuk na bën për idonisë zarar kurrë. Gjithashtu vezër është kafol për shejtanin. E kanë pilt për iblisin. Jezë që fol, nëse u quflasim për iblisin, shejtanë do e rritin. Sikurçi rritja është Do njel ja njel konspiracion, complot. Donjo janë konspiracion, një complot, domos pas 15 veta 7 miliardë njerëz i ulëhiqin. Për çmë me lu njëri, më mend e cnosh, ai e the ditë 100 folë më. 7 modheta i ulëhiqin 7 miliardë. Edhe kur ti thua shtim, kjo nuk nuk pranohet me logjik me Kur'an, ne se ato e ditë kanë mbashtruar. Po tamam, kjo është domos 40 fish e ndërlikume. Po atë kuma Kur'ani Allah. Koma që Zot Allah u jela në dikujt i japin pushtet, ja morën prapë japin dikujt tjetër. Ku janë këto? Ku janë ta jetë? Ku janë xhallahu xhel xhelal u thot në Kur'an, ne e kemi kriju veprat e njerëzve. Ne e kemi kriju veprat e njerëzve. Apo, anëza, Nihat, ti çka lexon në Facebook? Çka lexon çoftë nga po libra? Teori e kështu me radh. Kujdes o Allah zot. Kujdes se ka mundsi ti të të beso hu diçka. Shkel na jetë. Shkel na jetë të së ditë. Tu tu mendosh se po po këto, këto e bën. Sa dhunja ka vëri e kështu me radh. Anëza duhet besoj dar. Ani lexoj. Por ciel Po, du të me pas një bazë Du të me pas një kandarë Kutin, dzirë informatër Andaj Allahu Gjeli Gjelalu, Kur'an në gëzët Qësht e qujti në shumë brej emrave E qujti edhe ruhë Shpirt Lajmë në gëzën, nëse s'kanë argument Ati janë gjenaze Musht me vizatuhë sa dushë Musht me shkujtë sa dushë Pa fakte, kot janë atë Sënë, sënë vërtëtonë gërgjohë Eksumera Andaj kanë pitë për iblisi Ema, Iblisi, kështu, i ata o ma iblisi çka iblisi domon e ka zvoglu o ma iblisi çai debo pa iblisi ka don le kadu se e fe ma dar sanir siash bind iblisi se ni gabozarar a jesto jo allah o jelle jalal azat e ka shlu iblisin sprov por njerzit mir po ju ka kadu njerzese nese ju si bindeni iblisi kur josun ju ban a do ka don çka pa van pa pali iblisi iblisi sanir se ka ngu e që janë bësim të ardhë së një ka pa zarar anë një ditë për ditë dhe për nga mbiri foli për e ta i qëli quët shëjtani ndjekës gjithovë gjë njeri e ka nga një shëjtani i qëli e ndjekë dhe e mundot me joshë, me provokuë dhe me degradu, me devijuë dhe i tha një rësullallah, a ki ti qësi shëjtani a, a, a ki dhe ti qëtë ndjekë dhikush, ta po velakinnehu aslem fe anenillahu alik Po, tha, ama pi mu i kalat dur, thaj Sa Allah më ka një muaj Deli sa ka harë se Për nga mëzame ka kafti iblisin Medine Dhe ka në, vallaj, më smukon doaja e Lavitem Suleimanit E kësha maj që tunë Medine Me lujtë fmit me ta Dhe zër, njëriju kur du të mi të trajtu Gjera, du të mi të trajtu pi Allah Jo pikë sa i bote Paramendoj, të rindu shëtan Vesh në zjerë krahës madhështis Allahu gjelle gjelalu Qka me, thaj? A nuk tha sallat e sellem në Ramazan në zingjir prangosën shëjtanët? Zingjir prangosën shëjtanët? A ndër shikësh ka thamë, që hapë iblisin? Ka thamë, sa njeri se ka ngu ha, iblisin, si ka po damë? Bështetën Allah, bindjo Allah Ska është ka, ka thamë iblisin? Dhe pas të ka thamë, u ala qatë ullti, a fema në fa E sa njeri jo ka, ja ka ngu iblisin së një ka po dëbi Dhe në ajo, më i lik së ti njeri Si të ngojsh, zdbe kur gjo. Si mës të ngojsh, prap zban kur gjo. A, ap, ap, dhut më të tutis të njëri? Po, shemë, njëni marë neve me na, me na trishtu piti pi kujna. Edo të ashtë të e vetë. Mirë, thë, mës me, mës me engu ata, qka bëhat, të të sunë të ban kur gjo. Mirë, thë, ti du, me enguuna ata, qka më bëhandë dëpi, të sunë të ban kur gjo. Edo, e ty, pëse i të tuti ati? Njëri qka? Ti, si ti bindë A të ka thënë, vëma iblisë Pse e zë më dhoni, që është e ne Iblisë Gjithashtu dhe zër, ka folë për si edhe Edukatën, tërbijën e muslimani Sa është rëziksh me njëri ju me pas e, Karakter të rarë Se ne ka urrejt edhe pengamberin Sallallahu aleyhi sallam A dhe Allahu gjelë gjelalu kër e ka lafdru pengamberin të orë Sallallahu aleyhi sallam Me që ka lafdru Ti jenë një si edhe shumë klarë e arsimi, sa mora nisi vetë arsimi, çfarë fundi etarë. Allahu i ka udhëzuar njeh me të arsimin e Muhamedit sallallahu alaihi dhe shumi tani zëza në Kur'anin. Shumica muslimanë nuk e mësojnë Kur'an, nuk e dinë çfarë ka në Kur'an. Ka jam bë musliman me sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi dhe me sjelljet e sahabeve të pejgamberit alayhi salatu sallam. Ader kur ka shkuan në Quds, në Palestinë, Allah e shëroi nga dorë armikut. Kur ka shkuar atje kur i kanë bë kwa kristert, kur i kanë bë Omerit Uriga valla buvei te menjerrah, Khalid al-Walid, çka ka thon? Ka thon "Masha Allah". Shoqti Isa, çshtoi ankon. Shoqti Isa et Ali sallallahu alaihi wasallam, çshtoi ankon. A la pa fol me ta, vetë ka pa Omer Khattabit, se njeriu vëlën shenjat e tij ka thon, sa është i devotshëm e sa është i moral që me sahabesnik e nuk është mrazak. A do të ka fol për moralin, që kemi nevojë shumë me ditët e sotme. Ka thon, "Es-sayyul khuluk" është kënës biji nefësu. Ka thonë, ajë cilë e ka karakterën e prysht, pa tërbije, pa, dhe më dhe më dhejnë, i pak dhejnër, i pak kalitur. Ka thonë, ajë i pari është që ka me vujt për vetës. Njerë i kur më nështë që jo i ranë, kam i shkaktu njerëzën e probleme. Jo, ti maspari vetë ki me vujtë. Që kështë ka thonë? I pari shka vujnë prej karakteri të randë, është nefësu hulleti bejnë dë gjembej. Ajë vetë vetë, vetë ka me e vujtë ata. Pas e ka thëmë, hi e minë ngu fi bela. Nefësi vetë të um, mbelamë e ta. O, njëri shka ka, nuk është i gdenë, nuk është i bom tërbije. Ajë vetë njërë dhëmë, nefësi vetë, shpirti vetë do të më lodhë dhe më. E lodhë vetën ajë. Dhe ki po njëzë dhëzë zvanë rahatë, pa edukatë, ajë vetën e munërë. Herë ashtu, herë ashtu. Pas e ka thëmë, thë Pasaj njëri pa, shka vun për njëri pa karakter kushë, gruja vetë. Gruja vetë vun, për ati që si njësë ka karakter. Pasaj ka thanë, thumë më uale du. Pasaj e vlad i vetë. Kush, ka nësët avjadu, sëpanë Allah, një familje me në qafë. Ma të dje ka përshkujtë detale, që të përmeni. Pasaj ka thanë, kur hea një shpi, qysh janë familje të kesh, e të buëshesh, duke të qenë surur, d Thë jes me unë sa utë, thë jem firun e anë. E do gjojnë zanën e ti, ketë, që ka përderdha. Sa njëri ka shëtogësve, qyshën njësë tukesh, këtë vene njëri, anë i të aman, hajtë tash, du të mund alë, se ka ardhë këtë, ka ardhë këtë, njëri ju cili duhet me heshtë, të njërë duhet me, me indalë. Nërësa për nga meri, sallatë zellem, zotënia i, i njërzve, i galanë gjamine tifë mid me mëshëtitë, Zotnia i njerzve e ka kap qi ka vogël e ka shëtit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Zotnia i njerzve e ka ka pronioni mbi muslimanëve një fmijë vet. E ka ulën pranë na ka vaur urinën ai, në pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai u djum ta ka vë ka dhan leje në ta krye ke. Sallallahu alajhi wasallam. Do sa ti sani profesor, po na mendo kjo. Po kiameditën bëva. Kiameditën e bëna, thotë. A di më çka më ka ndodhur mua? Urinën e ka bën pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka dhan leje i fmijën, le në ta krye ke. Dhe, lezel, na, o e kemi model këtë O nuk e di piku, piku i marim neve modelet Andoj duhet me simtari Me, me këtë takatën e ti Shka e ka Me këdhen vetë Ka thonë Kur hinshpi Tu të njëzit pëjtila Tu të njëzit pëjtila Pase ka thonë Për ati vun E dhe kafshavet Për ati vun E dhe kafshavet Ka thonë kur i afrohet kafshës Kafshëa trejnë Kafshëa trejnë Pse të rejnë o lezër Ka afsha e di zotëni njën të farë karakteri ka Ka afsha E di nga ajo e, Raporti për ditëshën E di farë karakteri ka Zotëni njëve A dhe ka thonë edhe ka afsha të rejnë bot Për njerit për karakter Pase ka thonë Va inne kelbehu lejarahu Fe jenë zëwi anil gjithar Anil gjithar Ka thonë jo veçkash Edhe qeni Edhe qeni Kër të shofën lage Kër e shëket njeri ik Edhe pse e kundre dhe të mukan, po do njerës vëzër e dhe qeni ik pjatina, musflasin njerës, ik, ik, ik, ik, ik qeni, se dhe nuk dinar, pas e ka thonë, hatta im në këtta hule e firrumin, ma tje ka thonë është edhe një kafë që dhe më e buq ka ik pjatina, ajo malësja, e nga me e se më ka thonë, tawafine, ato malësjë dhe, serkullojnë në përshpi, ka thonë kur ta shofin, një papë dhe disa njerës përsh datë, kjo ka qenë Lezër, senë me 100 dinar, i cili ka qenë model ndërtie. Model ndërtie, dhënia e, e lezer, në, të ndërties. Gjithashtu Lezër, ka ardhë nga senë me 100 dinar për kufizimin e rrezikut. Çka është rreziku? Ol, furnizimi që na jep Allahu te barekehu teala. Ka dhënë dynjën e kum ngjëj dy pjesë. Do dynja do të dhë dy pjesë. Një pjesë e jemi, një pjesë e jemi. Pastaj ka thënë, çajo shka s'është jemi. Çiko. Çajo s'është jemi. Me i përdor hilët e këtjive dhe tokës së në marrë. Moje me më, dënjaja dë pjesë, një është e jotja, një ësë e jotja. Qajos ka shus të jotja, M mi bati hilët e këtë hilë e gjive së në marrë. Mosu mu në, ajo që ka se ki rrësë, vallaj së në marrë. Ka thonë edhe ajo që ka është rrësë këtë jenë, me mba e më kurëtë këtë dënjaja së në marrë. Rrështë këtë, sigur e gjelit, nuk d qëka i thënë Amejshit Suleman i Mëheranit kër e ponë atë karakter qëka i thënë oho që më konë të kishe dek e të mesë mina fa që me bonë dënjarë plak i e tonë mes muje i ri jujtë dënsë e gjellë së më nëshë me ndrudi këta a dhe ka thënë dunjoja këshisa e lejtë është dy pjesë rrësë qëjotë të vjenë vallaj ama ju shka sërështë rrësë qëjotë me cëllën hile e mer Mi përdorën e hilët e kitë, Nuhon, me shku ka qilje, ka toka, se në merë, Allah e ka shkujtë jo. E kure ka shkujtë i qka po, është e jotja, dhe Allah e me të bërë kurth, këtë një rëzit, ka me arë të ti. Ka me arë të ti. Me e pasë lezena këtë mentalitet, ashtë të cojtë njëri ju për diqka. Ka pasë për djetarë lezena e përmendë, të se për të tëre. Se kanë ditë, që farë monedë dhe ka shtetit pareve a ka dikuçi senjat euro apo lart e kuqe e, e, e gjen por i njej me dy me cifra ka pas probleme me vëzët at shumë s'u shmërzit andaj se leme te dinarit i kan vënë ç'i do bërmend me sa bërm ton ko janë rrit çmimët janë rrit çmimët pse e ka gaxue çka kur rriten çmimët çka kur trino siguria se do diskutojnë tot kriza ekonomike runo thua ata na kanë dhoneve e xhelën eda ata na kanë krijuë etash do të, të murujnë apo Jo, jo. Këtu do na ka këtu diçka. E ka kriju Zoti te bare kjo te Alla dhe ai me kudret e te yron, me kudret e te furnizon, me kudret e te marr shpirtra, me kudret e te jap shpirtra e kështu jetër, jasht, me radhë. Për shembull, këtu vet disa preventeve të Zot, si apo të parajit, vë ditën kas, vë ditën kas. Mirpo një pjesë tjetër, ajo është me milionë antolin do të thënë. Me milionë antolin. Andaj risku Allahu ju le jela lehu është i madh. Këta gabat, dunyaja është de de piel. Gjithashtu Lëzer ka ka përmend edhe shumë prej prej fjalëve, e kanë pyet si më cin raporti me Allahun. Çi jme me, me lut dhe kanë pyet pse disa njerëz i dojnë njerëz e disa tjerë i urrejnë pa e ditë shkakun. Ka thon këto. La musanatu wajhin wahidin aisaru min musanatu alwujuh kulliha. Ka thon ti me më urrit vetë për li fytyrë o shumë më le të si sa më kënaqsh 100 fyra. On. Allahu xhel, ti më mordhesh me Allahu malet eki, në njëri. Ne, na ulë bla. Ne krijuës, o mosan yrzika, jë montë. A mëkëna sh një alba shortën, a e vladin, a shokin, a koçiën, a a, a njerëzin. Shumë o vëzër. Tu e knash kët i dnout kë, tu i dnuqi knoshit kë. Allahu xhel jila nëse ti e knash vëzër, e ke kriju punën. Ka don këto. Nëse Allahu është i knas me, me ti, ti këthan këtë tyrat ka veti. E nëse ti do na ftyr ha kët ftyrrat Allahu ti kthen kundër këta e ka thënë pejgamberi shem në fjalë tjera ka thon Allahu aleyhis salam ai ti di eyrnon Allahu tu dosh miknos njerzit i dhënohet Allahu ja i dhënon njerzit dhe ai i cili e kënaç Allahu tu i dhënu njerzit Allahu e kënaqet me ta e pas sa i bën njerzit të mëknaqshme ta a është çu atë dhe i ka thon ti mëro me anja do është Allahu te bareke Kjo ka qenë brej fjallëve të, të Selem e tu Imni dinarit Kanë drujit dhezër në vitin 114 144 14, 14, 14, 14, 14. Ka më përmeni dhe fjallë Edhe fjallë të tjera Gjithashtu dhezër ka arë dhe Shumë brej mësimeve të ti Tha shkoa nuk na Nuk na e, Premton Prija saj Qa ka arë nga Selem e tu Imni dinarit Dhe zhënë këtë fjalli Ka thënë Aishuna Aishul muluk O dinuna Dinul me laike Wallahi, mund mimle kit o jallart e sot sin kishim formulën kit jali. Me shumë incidentet po atë. Kit o jallart e sot që ai gjenerasin kishim mbledh vetë jali me përshkruaj krizën e besimtarëve sot. Ai fol për zamanet e tabiinëve. Ka thonë, na jetojna si mbretni. A fejen e thojna si fe me laçe. Na dë, na jetojna si mbretni, na çka na tekët bojna. A ku do na vëtin çfar fe e ki? Feja me laçe nëna kur gjat xonas bojla a shkon këto laza? Sheu na kur, kur përqaçohemi feja islame, Kur'ani, hadithi pejgamberit s.a.s., me Abu Bekr, me Omer, me Uthmani, me Ali apo a jetën? O jetë praktike, a dhe çe ka thon? O do na po jetojmë na si mretni, a kur po vesmi për ve dinu na dinul malaike. Evanc feja jona feja e Jibrailit, Jibrailit mesoj nuk i ban xona Allahut, as si xona si apo. Ti çmunesh, a dhe që nuk e ka kod Do më dhonë që në një zotë e kena Mirë po E duhet pak njëri ju me pas kujdes jeton I jetonë si mbrat I jetonë me qefët e veta Kur gjonësja prish vetës Kitë komoditetën dhe një qënë E pasaj dhotë Hune me laqe Në këmë në të vëzë Shmuj me laqe Duhet i stikfarë Duhet taube Duhet mjë tutë allahu Te bareke Vë tjare I kanë dhonë i ditve Nisa njerëz Sele mes Ja eba hazim O ebu hazim Kadë galesir Ja r Shmimat Trajli I ka thonë Ua maja kumë më kumë min dhali E ju pëse i një mërëzit për këtë pun Ka thonë In në ledi Dhe kjo është Unë e parmenjë da Në disa preziatat Tani e ka vendi këtu Ka thonë Ai cili Në furnizon me qmime t'lira Në furnizon me qmime t'trajta Nëse buka o ka një zë dinar Apo dhe dinar e lirë Kur të bao 50, Allahu ti çon 50 për më blej bukën 50. Kur të bao 200 dinar bukë, Allahu ti çon 200 dinar më blej. Andaj puna e çmimi më ka dalë. Eu pse mërzitni për këtë punë? Vonë ai çadikat të 20 dinar. A as ti çon 50 ta? Ajt ajt ka krijuu edhe rrap për më të kujdes për ti. Do të shkojmë te forçërimi ka bënë. Po don por çka mërzitni? Kjo punë është punë e lei. Allahu xhel xelalu. Njerëzit, gjithashtu vëzërf Ka pormen, prefior që u shëmoni, ka donë një heropi e bën një punë të mirë. E Allahu xhelelalu nuk ja ka vë qadar matkeç se as ajo punë e mirë që ka vë. Shiko. Ka donë një herë e bën një punë të mirë. Allahu s'ka ka vë qadar matkeç dishka për ta sesa kjo. Ka donë donë një herë e bën një punë të keqe. Dhe Allahu s'ka vë qadar më të mirë për ta sesa ajo puna e keqe. I thon çka i thua? Çu çjo kjo hoca. Bon dhe po doni arti e bani punë, kanëve i thonë punë e mirë, vepër e mirë. Ki thot Allahu s'ka krijuu diçka më keq se ka më gjetë ta më çat punë e mirë. Thon çish çish ka mundsi këtu? Ka thon këtu. Ai e bën punën e mirë edhe vazhdimisht e shikon. E shikon e begenis vetveten, edhe fillon e krenohet. E Allahu i harton punën. Ka të ne janëi ti njerëzve e bani gjuna. E bani punë keqe. Tutet bi Allahut, i dridhet zemra. Në në të shmonëve të vetër, a Allahu i ja apra në më pëndimim. Cëli ka fitur, alishtë? Shëmon. Ti, një njëri e ja pa një punë të mirë, veç e këshirë veprën, e kam bëhë këtu, e kam bëhë. Para 20 djetër e ja pa të allonë do, seda ka një një një ekstumeral. Edhe vazhdimisht, vazhdimisht vazhdimis e përmejnë ata. Ojo, Allahu dështë akara, hitë se pra në Allahu gjeluala. Aki vazhdo në më krenu ma ata. A dhe Allahu ka ka i ka diku që ka ma një Do, o zot falva, o zot ku më s'm dona për çel dona. O zot picë tinën çmimit e fal. Ta fala. Shikosh kado? Vallai njëri e bën i pudh mirë, Allah s'ka caktuar diçka ma kecs për ta se ta. Dallë punë e mira, allë sikur i baoim na. S'u mund lazhdru me to. S'u mund lastu me to. A diçka ku mbaune? Mo iman, çka do të ç'ki bë, ka diçka ka bë më shumë se ti. Mo iman, çka do të ç'ki bë. Ka pa diçka ka bë më shumë se ti. A mund shëpo punë më shumë se penga merta? a.s. s'ka mundësi. A dhe duhet me simtari më kanë modest dhe me dhe me rujt vetëvejtën. Gjithashtu vlesët, ka ardë prej selem e sele tu i një dinar, edhe shumë prej e, me sejleve. Ka thanë, qështë është raporti me ulemat? Raportu, njerëzit ulemat. Qështë duhet me pasë dhe me, me vetëvejtë? Ka thanë, ulemat, në zamane në sahapëve të pingam veri se selem, janë konë kështu. Kure ka taku një djetarë, ati ciljo konë majdishën se aj, konë e ka taku një anëm, ciljo majdishën se kërë. Ka thonë, e ka qujt dita e fitinit. Konë një alim, bo, sot, sot jo alim, nuk di di kanë që i mundë me taku ma të dishën, po lipi, po së pëmuj me taku. Se ati ka, ka ngrit lardh, vetë përqimi jo më vrezer, nësë pëmuj me taku ti kanë ma të dishën. E, s'ka ishë mërishë, balabar di konë, s'ka ishë mërishë. A mo me taku ti përdoditë kanë ai ta ku di kan, kan madhishëm se ti. Kur reali sinqerisht. Ka dhan sahabut kur e takojnë ti kan madhishëm thoi ke, "E sa ta ganimet. Sa do ne mcoj viktinë." Alem, kam sot viktinë. A ndaç ka than për Saidin Museibin? Saidin Musebi majte ders xhami, sahabut u ngulçin xhami. Sahabet pengon mbi desollam, ninjeritë një cilse ka pop pengamel ali sallallahu alaihi wasallam, u ulçin, u ulçin, kur u pyetshin, "Ej, ky po jep fetva para juve?" a ka thon, Kydim amir. Kydim amir. dhe mamir. Ka dhe mamir. Dhe derisa i tha I believe you made it, kur e dëgjoj, subhanallahu. Unë kam marr pjesë në betër, kypë ka thonë mamir, betri sone. Ta nuk e tha për për menaxh-u. Po unë kam marr pjesë në betër, apo kima mir për ti betri? Po e kam marr me mamir, a unë jam konçati. Unë kam marr pjesë me penga me di sallallahu alayhi wasallam. Ka thonë kë është i pari? Ka thonë ve kur e ka taku Alini, mocanikun e vet, vorsnikun, ona, çka kanë barabar, kanë përsëritur kam përsërit. Apo, andai ibn Shihab az-Zuhri, kur e takoi Ali ibn Husajn, çka tha? Tha, "Ko mund si më përsërit dia disa hadithe? Uni kam dua hadithe ta vërtetoj." Ai jemi, ai jemi në vi. Ka thon ky ka thënë, "Lloj i dyt." Ka thon dhe "Lloj i tret," ka thon, "Kur e ka taku dikant më poshtë." Dietarë ka taku dikant më poshtë, ka thon, "Nuk i ka hip gjaff." Lam yazhuu ale. Jezhu, a os me thon, çka detë? A, os moat modës, ka thon dhe e ka mësue e ka poti ka në më poshtë, e ka mësue ka thonë sa i përket këti zamanit janë që regullua këtë zaman folë për zamanin e ti me pas pa i zamanin ton Aisha radiallahu anha pak para se mendrujet Aisha bashortja e pingamberi tonë në anë e besimtarë para se mendrujet një redini ka ndohë visafit në probleme, muawi, ali e kështë më radhë janë të njohëra në histori e ka thonë një poezit Ka thonë, dhe më thonë, qëfar zamani ku mëni me jetuër? Qëfar zamani ku mëni me jetuër? Më e ka përshkut me fjalë trana, zaman që s'gjenë njeri, zaman që s'gjenë njeri, a e hindet kura konë ajqa gjallë, edhe mas i ka vdek, ka posa habë e hindet. E kure ka dëgju këtë mua abet, oru e janë, oru e ashtë nipi i ajqës, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe E ka, tezë ka thon, oj, ha, për tezë ajshë. ajshëm ka thonë uaj hajshëm mirë për ajshëm ajshëm po thotë të ponë së hapët qëfar zamani po zamani jem kër e ka një hishami gjalli orës këtë fjallë për bëbës vetë ka thonë mirë për bëbën tem aje ka kojtë zamani në vetë po zamani në tem e kështë mëra o djetë të argëzër e ka në kojtë zamani qëfar zamani ku mëni po me pas mëni këgëzër ato zamani në tonë ulema ka të cilësh, xhulefaka ka të cilësh, njerëz të mirë ka të cilësh, me pretendime dhënë. Do të cakuj al ibadetun, ku janë, janë nafilo, ku janë raportet e mira, ku janë karakteret e grëndëra. Ku janë, në thelëz, ne nuk e nuk, nuk mohojm se ka kriminalë xhumqtar sot. Por duhet ta dimë në një pikë se ne ka përmend Muhamedi (paqja qoftë me ai) me qenësa të muslimanë model për të mbrojtur Islamin. Wallahi, sishnë numri muslimanëve të u pranoj Islamin. Sena gjithmonë e këshironi, po këto se pranojnë se janë kriminalë. Po ti musumeirë ma të punë, sa ti ki dëshmu që njërës vala jav, javlejnë me thonë, që si që ki du të mu bërë. Ebu Gjehli vëzërë, Ebu Gjehli ishte kriminel, ishte arrogan, më i pokanarë që ka përmeni më një Isaki, i më një Shami, që kanë thonë, kanë transmitu e se Ebu Gjehli ka shku tindze e kanë gu, Kuran, pengamberin të në sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë sallë s Çumamë lezon. Dhe shikova se ato janë organa të kohë. A, a me ka planu vlerën. Ka thon shumë shumë amë lezon. Ka thon këjo është ka lezon që nuk no ka poezi. Që di poezi. Ama Kur'ani dish ka tjetrat. Andaj po shijon dashpësh toyna, po se pranoj sa zemra në ngurtë ka. Po ngurt? ngurt, ku e dit ti ajo zemra në ngurtë? Amrin Khattabi ku zonë në ngurtë, derisa ka pranu Islamin. Kur ka pranu Islamin, andaj znat mirë me vetë sa jemi bona model i rnag, diçoj më dhan. Çkit shkid, çkit të më vao. Vërtet o bash. Ajo çka tjetër zevetëm diçka tjetër. Nas ka zevetëm është o diçka tjetër. Dallë gaban. Kështu kanë çënë ulemë përvara, mirpo sot muhabetet kanë ndryshuar. Gjithashtu Vezër ka ardhur shumë prej modeleve tash kohën na premtoi selemetudinall është uh, muhabeti mall. Është personet i lart, kanë çmudi ka uh, i të art, kanë thënë dietar të kane yghsu fi a'maq kahi kahi thaa ka mur'il. Nga Kur'ani Allahu te bareke ve teala nga sunete pengaverit sallallahu alaihi wasallam. Dobërmendë shkurtimisht edhe me këtë e përmundojna dhe kon nga viti 97 ka bë ka bë haç Sulejman ibn Abdul Malik ibn Lawa që ka qenë xhalife i muslimanëve të pastinë kanë ardhur sikur çifti Omar ibn Abdul Azizit rahimehullah ka bë haç dhe ka shkuën haç dhe u ka thon atje në ministrave të vet për kazolet ka dhënë Jeman ibn Ali Jeman ibn Ali ka dhënë me shart letë letë taqet taqou di kanë vizë haç Gjema një roq që ka taku Sahade. Ka thonë talipin Selemen. E kanë kërku Selemen. Dhe kërka dharë, kanë fillua me, me, me bisedue. Mirë po, ky kanë e në uh, vendin e vetë. Vendin e vetë. Pse e ka taku khalifën, nuk ka zbrit për i vendin e vetë. Në dhe i ka thonë khalifja. Ja, bëhazin, ma hadhe lë gjëfe. O, e buhazin. Aspisha njërës që ish poshillo me mu. Të pësërën të ashtë, të juhojt të manë ama. Ma. Shumë rasht i të silë me muhe. Ka thonë, ja mirë alë mu'minin, o prisive simtarve. Ka thonë, vrajshdesia është pas njohjes, a në di nuk njifmi. Vrajshdesia është pasit njifmi, nësë nga njuftu, Allah. Une e di që i khalife, po kur se nga pa? Nuk i ka qenë Medina, ajo konë në Damask. Ka thonë, nësë nga pa? Ka thonë, masit njifmi, Medikan, a tare logaritmo masit një fushë mjekale, a shaja apo sillet mirë apo jo? Adhari ja, ja uh, i ka thon, çashto, onë ja, ja sulom. Adhari i ka thon, ë, uba Hazim Sulejmani ibn Abdul Malik. Të xhalifëve u nazenë kandosh u lemot. E kandosh u lemot. Adhe ka thën se vetëm të më dinor, ulemot mat kthi janë ato që i duijnë krijetarët. A krijetarët më të mirë janë ato që i duijnë ulemot. Sigo don ulemot mat kçi janë ato shka i doin kryetar. A kryetar, khulefat më të mirë ato shka i doin ulemot, e këtu i kanë dashur ulemot. Edi ka thon, kam dëshirë me vdesje. Ka thonë do, ka von malena nekrahul mot. Ka thonë pse tut në me vdekna? Se pse s'doj me vdek. Ka thonë është e lehtë kjo, kjo për muslimanin, është pa vetë lehtë. Për alimin është e lehtë Allahu. Për alimin është e lehtë. Ka thonë tu shush lehtë. Ka thonë lë anë na umërna duniana w kharëmna axhretana sena e kemi gjallunë ke dunië e na rrihet këtu e kemi prishat tjetër s'na shkohet atje a shkoni një herë vazh pishpjes mirë në shpit keqë të njëri shkon u te qeronu e ke bau këtu komoditet luks zbavitje artim kët mirë aki kët kur gjose mungon a shkohet me nivend me thon hajde dilni me shtëpi ma të vogël po t'i as piksoj duniën s'do ma të vogël po spizori pisori do të çtë shka Adhe ka thonë, shumë e thjeshtë o kjo punë. Ne kemi gjallu këtë dunja, së nashkota, jështë ka kemi prish, së kemi gjunahe. Adhere, i ka thonë, sadaqëse, qashtuost. Ka thonë, amë të regonë, qështë do t'jetë halë i jonë, ditën kur danë na farë Allahu qëllë i qëllë i qëllë. Khalifë e muslimanë, mirë po ka pa po dërtën e Allahu të bare kjo e të në dozën e vetë, në vendin e vetë. Ka thonë, edhe kjo punë e lejt, oshtë, ja, Si ka, e ka këtjube, kompliku, nukoj, pun këto lejtë. Ajo që i duket juve, domethë se ju keni komplikuar, kjo nuk ka e komplikuar. Për kjo punë lejtë, ka dhënë veten Kur'an. Çka ka në Ahira? Që të veten Kur'ani është jaqon. Allahu Jellalul Kur'an çdo tent, na ka kalzu. Çish djegët banorit xharrit dhe si kënaqet banorit xhenetit. Lejoje. Lejoje Allahu Jellal na ka kalzu. Lejoje. Kto ka mund të kënaqë kështu? Kto kanë mund të do nuk kështu? Andaj ka dhënë Abdullah ibn Abbasi do surën Kur'an ta çesin kiametin përpara. Që ardhën Ka që jizim për parë Lënëzojë Ka thënë Ku të gjenjë? Ka thënë më saksishtë Ku? Të dhënë ajetë të gjenjë vetën Ka thënë Te fjallë Allahu te barek e vetarën Surën i më fitarën Gjenjë vetën Ka thënë që ka thëtë Allahu gjellu ala? Ka thënë Innel e barara la fina im Innel fujgjara la fina im Qeku e ki vetën Ka thënë që ka thëtë Allahu gjellu ala? Ka thënë Vër e njerëzit e prisht janë gjennë që të ashtë e dhe pika i e a i e pika në e api përjandej i ka thonë khalifja e rahmeti allahut e rahmeti allahut ka thonë dhe këtanë kur anë e ki ku eki në kuranë ka thonë sur e araf thonë allahut e barëke inë rahmet allahi qaribu minë el muhsinim ka thonë rahmeti allahut allahut gjithë thotë rahmeti allahut është Afër, njërësve të mirë Kush inë gjennet, njërësve të mirë Kush inë gjennem, njërësve të kësi E Rahmet i Allah, ka thënë Rahmet i Allah, njërësve të mirë I ka thënë, lejtë është eri I ka thënë, unë mirë ofësham, mirë për muën Ka thënë, për shkru ma, kur dalmi sëpari herë për Allah Qësh i bjehë, që këllësve e ndërësua Momente në parë që ka dalmi për Allah, për Allah Qësh ka më këna jo sonë interesonë zyza. Saopi porcell me njerëzit në xhirat, ah muhabeti moj pa këto çish ka mëkon në xhirat. I porcell me njerëz në xhirat, ala praf folën na këto çish më drejtu na këtë dunjë. Ha? Më integrua. Më integru na, no? Ku ai më integru na në xhirat? Ai më ai më në pjesë xhiratit banorve të mirë. Ai do ka thon, ka lë zon pashallahu kur dalin varallot. Herën e pa, çish ka mëkon? Ka thënë do kë punën e letrën. Ka dhon sa i përket njëri i mirë, ose sikur në në njëri i cili ka shku ngurbet, e kthehet familjes vet. Çu shepresin? Donjoni, shkon ngurbet. Tani kthehet. Familjar, çu shepresin vëzë. Dihet çu shepresin. Njoni i cili ka shku ngurbet, kur të vjen te familar, familjar çu shepresin, gruaja e vladhi, baba no, çu shepresin? Me mava po. Ka thon këtuja pritet Allahu Xhelal Xelali njërin e mirë. Rob e ka çit ndonya pasajeve me sa ka një njerëmi mirë, domthonë, është praktik me të mirë, dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, nuzula pritje epizodit, para më Allah i prit, hajdë. Allahu na vë pritën. Ka thënë sa i përket njëri të keq. Ai sikur Ajrob i, i cili ka ikë. Ka ka dosh me ikë për Allahu te bareke ve teala. Ka thënë Yusaku ila maulahu sauqan. Ya bin Allahit, kta ya bin. A të mirta Allah i prit i pra të vet. Allahu te mire drejt vetat. At qit ka thon ja bin kti na. Çe kica ka hik. Çafiri, kriminali, Gjonaci, Lona Ruti. Shkapatan do vetin, yeri çka ka ik bi Allahut. Që ndodën yeri. Ku i du shkuva? A kimon ku i ku i du shkuva? Ku kimë shkupi Allahu xhelalul. Allë kjo është, ka thon, e thot transmetusi, feshtad bukau al-khalifa. Filloj me çaj më të madh e khalifia. Von meselen qaygara. Me don para Allahu te barake ve taala, nuk është haygara. Adër ka thonë, kalëzoma një rrugë qishë më ndrejqë Kalëzoma një rrugë qishë më regulluë Ka thonë edhe kjo punë është e lejtë Edhe kjo punë është e lejtë Ka thonë, te daune anku më salëfë Lene këtë me ndje masi Shmangë këtë i fëdullo këtë madhë Pas shilë vetat dhvijnë mas të ije Të të fri të ije Ka thonë edhe te helleu në bilmuruë dhe bënu njerëzi Që ka dhe dhe fa fjale? ka thanë khalifa o abu hazim ti çish mund drejt ti çish mu rregullu ti çish mu permisi ka dhan let zhvesh no zhvesh api fiksai me demalsi e, e shaikit leje mo kët me demalsi dhe banu njerzi banu njerzi ka thanë e kët parë që a kena të marrë o abu hazim parë të marrë ti çish kena me dal para allahut xhelalu ka thanë nëse e keni marrë me hak ndaneme hak dhe jap jani si çelë titënin e, e vet Ka pas pare shumë ata dhe zonë Lezoni histori Lezoni khilafetin e oma huive Pasurie madhe Pasurie madhe Andaj ka thonë këto paret Pare shumë Qishkremi apo par Allahu Gjellu Ala Ka thonë nësi gjinimur me haq, regu Ata nësi gjinimur me haq, dani me haq Dhe jap janë i Sicilit hakin e vetë Nësi kjo pasurie nuk e juvja Adhe qka i tha, e më muslim e të khaulani Muaujes Këto pare shkëm përmendin ti, atë bëbës tani ana? povojë di kanë ti? Jo, pa lutallahu. Allahu xhelalu di ka dhën ti. Kush boni ti xhalife? Kush boni ti xhalife? Allahu xhelalu, ato parë janë tu atë si kalon papa ato parë. Ata thonë se pasurinë e keni marrë me me me hak, edhe e ndani me hak, është puna, puna adhaka, bisedimi, bised, bised, bised gjat, adhaka, e leh. Atëra ka vazhduar bisedimi është bisedë bisedë e gjatë, nuk kemi mundsi më pa mend. Atëra biseda tiela ka argumentuar për një Personët e të larë Në nëqëri e madhe Dhe vëqëmëri e madhe Ndaj Allahut Te bareke Uetara Ka si njëri i cili E ka dashtë Allahut Te bareke Uetara Ka të rësmetu hadidin e pengamberit Salasallem Dhe në fund bisejtës Në fund bisejtës Shiko Mas i enda Mas i enda Ja ka qëtë të pare Khalifja Suleiman Abdel Melik Falimin deri Për bisejtës këtë bërë Hadjë që kështu në ra Edhi ka than Këti deleg da është i khalifja për që të muhabet që a e banë no, i mëdhavë e kshira ka thonë subhanallah ka thonë khalifja hajgarim i ka pa mua aj piti da i ka pa dhe që muhabet i ka pa sa ka thonë dhe gjevavët e mija ato dukën ti të kota i, i hekëm shumë gjevavët që kërë nga ka kaluve që kështë e i ka thonë ka thonë une shpresoj që khalifët jetë ma i madhë se që kaxë na muhabetin që ka e banëm nuk e banëm fundi na Ka dhënë dhe përgjitë që ka t'i dhash une Unë nuk kështë Unë e serios kështë Këtë topytë që ka t'i dhashë Unë e kështë shumë serios A në heki këtë pare Nuk i ka, ka pranue pa, Pasurin nga, nga Nga khalifja Dhe kur ka ndru jet El Arash Ebu Hazim Fojtë djetarët Se kanë qenë Kanë qenë të gjithë njërzin razime Se në metu i më dinar Dhe kanë thurë Salut mira, ka ndrohuet në vitin 144 të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlerë shkurtimisht. Shkurtimisht Salemetu bin Dinar Abu Hazim al-A'rajul Ahwal njëri madh i Rimad i muslimanëve, mezi ka pas disa përmbledhjeve fizike, por ka pas zëmër të madhe, atësin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i shikon trupat e yuve. Allahu nuk i shikon trupat e yuve. A surrët e yuve, pa me çirret e yuve. Allah u shikon punën të juve dhe zemrat e juve. E këta njerëz vezhor kanë një tumë zemra, kanë një tumë vepra, që zoti gabon qabul inshallah Allahu tebaraka ve taala. Ljus beza Allahu onjeli jelal nuk te ditë të mëlloja Allahu tebaraka ve taala ta ban qabul Ramazanin ton, ajrinin ton, namazin ton. Ljus be Allahu tebaraka ve taala, çdo zoti onjeli jelalu namë të son me përfituar nga këta njerëz, Çifti Selamas, Çifti Rabias, Çifti Sufyanit, Çifti Imam Malikun, Atayas, njerëz të mëlë të sa e kanë E kanë ndryshuë fletën e historisë së muslimanve Elus me Allah unë të bare kjojtare që Zotë Ion Gjeli Gjelalu Kuj a kimi qëllu, Allah unë të në shpërblen Kuj kemi gabu, Allah unë të nafal Elus me Allah unë të bare kjojtare që në këtë hyrje, në këtë natë djeqin Allah unë të bare kjojtare që në e ruan energijen, në e shtonë vullnetin Elus me Allah unë të na mundëson me mëmri natën e qadrit, me boj badet Allah unë të na pranan, e këllu qavli hedha إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين